eta, bueno, pixko datere kontuan hartzen da, baita kontratuan, ba, diro kontua, ba beha jentzako hondotatzea ere, eta, eta pixko datak onpoen oh, ez. Frontoia, e, balkatu, kontzertua, e, pasai da frontoian pilotoalekuan da, ezta? Bai, bai. E, Bestalde talde esan dezue eh, diru arazoa dituz, eh, dituzuela bai Buena Vista eta bai zintzilik irratiak ere Ez daki, kontatuko dira dezue pixka bat asteko Buena Vista Projekzions zer den eta zuen arazoak? Bai, bueno, gure arazoak, lehenengo bueno, gara bueno, bat alde bat, Buena Vista inguruna sortu zen talde bat eta talde bueno etxe baten inguruan desan hobe esateko ba eta ez, gerota talde beio agertzen hasi zirenan ba pixka baten saiatzen lehenengo gauza ez eta gero bueno ba hortik aurrera baita ere ba hasi dira beste proiektuak egiten eta ora hizi de, de, de, deitua enio monista ez ez ba pizka bisk, proiektzioa ba proietu bat atatzen ziralago eta proiezio bastante handi hartzen areginaralako ez Bataldea e, erabaki genunean bai izen hau ematea. Ez ta gauza da, bueno, zaiatzen, ta baitere, ba talde pilaago dela saiatzen ta baita ere jendea dantzan eta txalaparta kursioak, ta bueno, eta holako gauza egiten dirala, ez. Bueno, gehienez bat taldeak ke onso eh, sta Eta, bueno, eta gure oain ez genuke esango igual ba, ne, diru kontua dela gure gure ze okerrena ez baize, eta baitu beste, ba, igual oain arigera ari gera bueno, pixkatea ondo zen bronka bat ez kontzertu batekin egiten ditu kontzertu pila eta hola han bertan ez eta MDZ eta hola ba, pentsatu beno sartzea baina jende asko nola jende asko jongo zen ba, azkenean ba, Nenago esplikatua eten bezala, ba, alatu egin genuen, ez? Baina, eseak kontzertu bat egintzen, ez? Eta joan zen, pende, jende pila aruntza, ez? Eta pixka bat udaletxeak beti, ari da, guratzean, atzean, ba, e, diru kontu nola, diru pila, ba, atera bardu udaletxeak ora, ba, konpontzeko edo, botatzeko edo zerbait egiteko, ez? Bizelagunak beti, ari dira pixka presio egiten, ba, gure imagina eta o, gure rolloa, ba, ez dutelako onartzen ez? Bueno, e, esango benuke bizilagunen, bueno, sektore bat, bezala, ez? Eta, bueno, sektorea hori, ba, gure desgraziantzako ba, oie, dira, ezea, bizilagunen elkartekoak, ez? Eta, bueno, bain pixka bat gera gira, hauen presioari esker, ba, e, eta esan, esker, bueno, gure, ez, gure ez dugu eskerrek eman behar ez horretik, baitze, eta, bueno, pixka bat alde erantziz, eta, Udaletxean presio egin dute eta ez da gitu gaini udaletxean hartu da erabaki bat gaur bertan atxaldean. Esan ez, ba, bueno, ba, estudio bat ingo dala, orain sola jarritu behar e, dugu, ga, gauden bezala, esala hondiekin. ja bueno, esan digute ez daukagula ba, konzertu egiteko zeharik, baimenik, eta pixka bat ari gira, ba, enfrontamendu... Enfrentamendu pozizioa, ba, pixka bat bat hartzen, zilea, bueno, ba, gure, gure proiektzio hori ba, beste atletik, igual joan de, o, beste bideo batetik, e, igual alatera dezakegu, ez? Zeratik, etxea, etxea pixka bat, etxapolbo dago, ez da, e, bueno, beti esan da, kontenplatze dala ez da gizela egean, e, mendik ez da urtetara, hor ba, ez da gizela inbardutela eta etxe hori bota inbardutela eta hori ari ba, pixka bat hor, negozazio batzuetan, ez, negozazioa ez dakit nola dituz, atri behar edira igual pixka bat ba, e, e, esate dutena, esera bakitza dutena, zebertatu behar denez. Ba, Oin arte ba, presioa da eta bintzatu hain arte ziguten horrekonozitzen, ez, talde bezala eta eta hortan gaude ez. Eta erribar dira, ba, ez dakitzea e, inbestioazioa ditera, hola, hila nola dagoen etxia eta ez dakitzer eta hila neseatzen jarretu ezak egun, eta ari gara beste gauza egik usten ba, kontzertu egiteko. Tera. Eta bueno, ekonomiko rolloa ba, igualoha gutxiena da, ez ba, lehenago diruarekin egiten genuen zen, ba, etxeak onpondua. Eta beti daukagu ba, zerbait jartzeko, ba, ba, komuna, ba, ez da egitzer, lurra bota eta ez da egitzer jarri. Torduan, badirua hortarako izango zen. Bestalde lehen zesande, kontzertuak ez dir, eh, ezin dituzulein, hau da, jendeak e, ez dituzulea uste, no nola? Bai, no? bueno, udaletxetik... Eza e, bueno, e, bardena da, etxe hori dala, bueno, situazio hola prekario batean, e, ba, beti izan, izan geran barruan, ez. Baina, bueno, gauza da udaletxearen, ba... utzi eragatik, ez, bai, udaletxeak ez du aspaldian ezerregin etxe horretan ama, ama bosturte, ama bosturte, ama bosturte onda, ola, bakarrik ezerregin gabe, barrundik, ta hor duan, ba, gerota okera gora joan da, ez. Eta guan barruango denetik, pixka bat oberantzago joan da, baino ezin dugu dirupila sartu bar da, oi udaletxe etxe batean informe tekniko legal batean onartu onartua bezala, agertzeko etxe onartu bat bezala. Eta pixka bat, ruina ekonomiko bat daukala etxe horrek, ez. Eta, bueno, pixka bat biztilagunak ez dute nahi etxe amanten du, ez dute bere borroka ez da etxea amantzen zera batik, ez. Ba, batzu nahi dutela, baino ez daukate hola representazioa, joan de oso gutxi da, ez. Eta, bueno, ba, ez daukau indarra, itxe, mantentzeko ez, tari gara, bueno, ba, beste gauza ikusten. Bai, e, gainera, bueno, joan den astean, handoengo gaztetxekoak egon egontzirean, hemen, eta hemen, hitz eginez, bekuztekan duen, ba, han, beste, beste arazo bat badaukate, baina hini guztetan antzekoa, ez. Hori dena, haitzakia bala, e, bai, bai. beren atletik haitzakia, ba, gazte... E, gazte batzoi ba, handikan botatzeko o, ikusi nahi ez duten gazte izateko erabat, ez ba, da? Gauza da, igual, ba, autogestioa edo derakori, ba, beha gizarratzen diela ezta da, bueno e, e, hiperkontrolatua e, ba, gizartuenetan ba, baita alde hortatik ez espadago gauza kontrolatua eta eta beha jenesku ba, ba, ez. Ja, eta beha ez duten hartu ez eta dero itxurak eta Ja, beren eskuetatik, pixka bat alde egiten dutena, bai, adu, duen guztia, ba... Mozpi, mardaz? Bai. Eta, bueno, ez da egiz, ba... Igual gure oh, ba, esatez, de bezala, ez goza, da zaga, bueno, enfrontamenduzea, e, alde batera guztia eta, bueno, esatea gure indarrez, ba, gure... E, Pentsatzea duelako hala dela, ez, ba... Igual, ba, enfrontamendu guztia, ez da, iku bueno, indarra zen daukan, ez, ba, porrak eta resistentziaoa denean beresalojo baten horrean, ez dago asko egiteko egitekorik egiteko, ez. Orduan gauza da, ba, bueno, ba, kultura mailan gauza mohitzea eta holako ba eztake bat besela betetzen ari gera, ez, ez? Ez da kultural mailan, ez? Eta ba hori defendatzea, ez da esatea, ba, bueno, zu hau moztema dezu, ba, kultura kultura ba, ere e, jarraitzen duzu ukitzen, ez? Eta igual ba kontzertuak agiriaktik egiten ba jende pila datorre da ta ba, presio eh, kanpoko presio badaukate ez baik esan degena azken aldian buena biztan, gustatu kontzertu mordua izan da jende ba, eh? ta jendearen bueno, eski zona gainera zona kontzertu guztiak. ta ona ba ertan ba, ez dakit ogan, e, orain oraingo gaude eta ta pizka prest, ba, hauek etortzen denean, estudia egitera, gu, ba, ba satea, ba, nola dira gauzak, eta zateak ba, guzti hartazen denez, tekniko bat etortzen bada, ez dakien hundikan, eta haien interesa da, ez dakiz ere, ba, erabakitza teknikoa hortaraz. Ozea, itxura horrekin jungo da, ez? Dauzak esaten, ba, bueno, nahi esan badiateko gara etxetik, bueno, ez dauk altela eh, kompromisurik, ez, informean ba, ez naiz komprometituko, ez esango on, ondo dagoela, Gero ez badago oso ondo, ez gutxi gora gara bakarri badago Gero ez nahi sartuko, ba, igual jendea etortzea da kontzertu batera nola esango dut mm, Eta zerbea gertatzen bada ez nire onarpenak egin da bueno, Ez detoi onartzen ordoan, ba, e, udaletxean ez da ba, behaien gatik hori ba, guk desartzen bagera Habe, ba, daukat ba, egual hori, ba, presio batez ez kanpoko ez daik da gertu ez baina Bai, bestalde zein da zuen asmoa, etxe horri buruz duzuen desuen asmoa Ba, Etxeari buruz daukaguna esmoa da, e, jarraitzen duen bitartean, etxa jarraitzen duen bitartean, guan egotea, ez. Ez palimada beste irtenbide, ba, hola, ez dago ikusten gaina beste irtenbiderik, ez, baina agartzen bueno, bada beste irtenbide ba, jakinez, ba, etxea botauko dutela, ez, ba, behar bada, ba, jungo gineak, beste toki batera, baina jarraitzekotan jarraitze gotan ba, egiten ditugun goza guztiakin, ez. Ba, beste etxe hori ekiko barko zuen ba ensaiatzeko ez ba lokal baita kontsortu daiteko eta hortan gaude. Gauza da ozada, ba bueno, ero, esaten ari dira ba, beste ez dakizte fabrika hor kontadoreseko fabrika eta hoy da gaurtatea dena, hoi da primizia. <hieres> gaur, bueno, gaurzea komisio goberneko komisioa egin dute holabilera eta hoy esant ez et beste fabrikabao, eta ez baino zer, baina gauz, oie, ba, burokratikoak egin horre dira, hori ba, e, esan, gero onartu erosi, e, konpondu, ez tagi zer eta ez tagi zorta, ez gauzak, ez? Orduan gure jarrega izango da, han ba, jarraitzea, beste gauz e, bez, beste bat euki hartez. Bai, hain zuzen hori da udaletxak egiten dutena, ez? Gauza luzatu, ba, jendea mareatu ola, ola, eta ola. aspertu, ez da? Oie, baina, bueno, e, esan behar dana da, oi, bai, jendea mareatzen, ba, saiatzen direla, baina, O Ma, e, mantentzen ari gerala, es ondo dagoola ba prest, aurrera jarritzeko burokrazia roño hontana ez ta horpegi ba, eskuak ematen ta hola, es ba e, gozaldu dago e, Gregorio Ordoñezekin eta eta holako gauzak, es? Eta bueno, eta hortan gaude eta hola samar da, es ta jendea ba tipua mantentzen. Nik uste, toi, ba, pixka jarrera desberdina dala, igual jendarat pentsatuko du, es ba ez, no eh batzu batekin no bestekin, baino askotan ba, bueno, gure bentsate uritzen saigu bai onbar gerala hor alpe kainon ez behai ekinta mareatzen gu beha jeri, ez eta hori izan da igual ba, bizilagunen taktika ez zatik etxe hori da bueno, ba, arazoa orain dela pilla ez e, e, donostiko udalan ba honoski, barrio txiki batek hain besteko e, arazoekin ezin dugu onartu ez du hauek bazterdu ta kitu ez baina noski hasiera e, jo ten ta, juten, ta juten, e, bizilagunak ez pizka bat bai mareatzera Eta azkenaren egin bar dute, ba, ba, rezoluzioa eta estudioa eta gizarrez. Bai, betiko kontuak. Bestalde, esan e, daik pixka bat etxea nahiko gaizki da, hola, ez? E, eta, zuen asmoa bada ere konpontzea? Bai, bueno, gure asmoa izan da beti da nikoa, ez, konpontzea. Kusartu sartu ez da, gitu egin dela esazpizortzi urte, dola Ba, asmo hori genuen, ez? Ba, pixka bat bakoitzak has ginen, bere lokala hola pixka bat jartzen banseiatzeko, ba kondizonatzen eta gero ikusi genun baso landi bat zagoela taia kontsortua egin dezakegu ez dakiz zer ta hori dena gutxinaka ba, pareta jartzen, e, ba, lurra botatzen ta holako gauzak, ez? Ta pixka bat mantentzeko, sea mantenimiento ba, lanetan, ez? En badakin, genakigun beti dani, ba, ori, ba, dake, gure esku ez dagoela, ba, etxe hori jarraitzea edo ez jarraitzea, e, beti ba, olako mostro edo, ez dakit, edo, edo, basa jaun, edo herri jaun handi bat udaletxea dela, eta udaletxeak nahi dituen bezala gauza dira, ba, etxe bat bere, ez dakit, ba, seguritate legalarekin, eta olako gauzak ez da, guri... Ba ez, ez dugu behar rolako seguritatea, ez, ba, lehen badakigu, ba, inpertxonekin ez tale zer gertatzen sala batean, ez, eta gaina estudio bat ina da, hola, ez, ba, arkitektu baten bidez egin genuen estudio bat, baina lehenago esaten nuna, ez, ba, arkitetuak ez dira lapringatzen, ez, ba, esatea hoi hondo da, hola, gero, noro zerbait gertatzen bada, ba, eta gainera, bueno, pixu bat egin zen, ere, udaletxearekin esatea hoi hondo ez, eta, bueno, Hori da gauza, legalkin, legalki ba hortan sartu dena la eta gauza gozo saia direla, ez? Baina nere gure asmoa da ba hortan jarraitzea eta gure zea guztiakin proiekto projek, eta proiezio berrinarekin jarraitzea. Bai, gainera ezta gni inbuna bistan e, askotan itza naiz kontzertutan eta nik ez da tinuiz arazorik ikusi kontzertutan eta kontzertu horretan ez justu kontzertu horretan estanesan beste munduko eh beste munduko gauzarik eh esa ah, kontzertu horrak bueno ez, e, beste munduko arazorik, gaina hauek esaten zutena da bizi e, bizelagunak esaten zutena bueno sektore hau ba e, hola, jartzen zuten aitsaki bezala adibidez ba timbreak eta hola jo sirela ez eta bueno ginean ba buena vista ez dakit jendak ezagutuko baino ez ba, dira Ba, frontoi bat eta erdi edola, ez? Barrioa ba, jendea bajendea egon egonde lekua izango da hori, ez? Ba, frontoia eta erdi edola, ez? Eta baztak zenbat pertsona izango ziren 40500 pertsona esandik goiti ta gora ta bera, ez? Ta pixkat ezantzen ba kaos bat, ez? Zatik etxe hortan ezin dazuin beste jende sartu, ez? Baina, gausa zen, ba, netzako netza joera zen, ba, ez utelako onartzen hainbeste pinta, ez? Ba, handik barriotik ibiltzea. Eta beste fustrazio rolloat, ez? Zeratiko o hantxe hortan izan du dira, ba, hango festak, ez? San Antonio festa, ez? Antua etxean etxian, er? eta ondo respetazen dugu. Anera. Lorea jarri dizkia guta, eta... <risa> <risa> <risa> eta, bueno, izan, gain izan dira festag, eta bela jaizta okateola, E erratiean, isparrengian, alkate erabandtute, bueno, dira, ez dakit, ba bizi lagun elkarte mas txipakulos del mundo. Doa, e? <laughs> eta alkatera motes sardina jatea eta kopak errepartitza eta ez da inor joaten ara festetara. Ez dago, da kitilaago dakit, illa gorrollua, ez da ez ez dute berpisten iundigez, eta festetan ez. Eta ari den rollua edo oain egon, zegon zen guk egiten un rollua, ez. Eta arruntza baten zen, ba jende pila Eta, bueno, espazen horako kontzertutan, ba, oso gutxi izan direla hura eta besterik ez. Ba, igual, jende asko joan da baita ere, baina nukleo baten barruan, jende guztia ezauna, problema egabe, eta inor gehi egimu ezkortu eta zerren kotxe bati edo portal bati, o, ez da, ez dagoela... Ozea, eskusa forterik ez, bizi lagunean partetik, baina bo, itxura eta eta gero besteldetik, ba, ba, laroita mabia dela eta gauzaak... Okay, ba... Erditeken du, behar dituztelak, baita gaztetxeak, bai, ez da gizerta, dena daukagu guen arazo bai, berdintxoak, ez. Bai, bai, gazta... Ga, ga, Kasualitateak, ez da, eta olako kasutan gutxiago guen digan, ez. Ez da, Bai, justu lengua nitse egiteken duena, handoainekoekin, bai, ez da, lehenko gaztetxeet, obunea, biztakoa bakarri, eta ba, gauza, jenerela goa ez. Oida. Igual, azmoa dala, txukundu, o, itxuziten duena, biztati kendu. Hoi da. Bona bueno, biztan bago, gaina, ba, oi, ba, razo diagokin, badiru, ba, buena bizta, ekibar duta, <risa> eta baina txura txarra matuta. Bai, bueno... E Baderantziz da, egiten. Eh? Horain, <risa> <risa> gero jarraituko dugu elkaritzetarekin, baino, orain hainbeste itzen ondoren, guazen mdz kanta baten zutera. Esan gainera, zein bai, zarrera daukagula hemen sosketatzeko, eta hauetakoren ba, lortu nahi badezu, badeitu bos-bosei bis sortzi telefonora. Kontzertu hau, e, e, Buena Bista, Projekzion, gain ba, zintzilik irratia kantolatzen du ere. Eta hemen dauzkagu ere e, zintzilik irratiko lagun batzuk zau, kaso? Kaso, kaso. E, e, Piskalat kontatu, noi sortu zen irratia, e, zen badenbora darama zuen, eta zer egin de zuen, eta zuen arazoak, eh? balin baditu zen. ze? Ba, bueno, irratia sortu zen, ba hori ez, eh? orain dela sortzu urte. Eta bueno, sortu zen, ba, bueno, Zintzulik erratela orainetako errati librea hoi hasteko. Eta sortu zen, ba, errati libre asko sortu ziren bezala, ba, herrian gertatzen ziren gertakizuna ba, eta herritik kanpo gertatzen zirena sinenei buruz sebai ba informazioa emateko, ez? Eta bueno, 98 ba, urte larramagua emititzen. Eta bueno, ba pff. Arrazoak ba, izan ditugu ba, irrati guztiak bezala, ez. Ba, iruri ere irrati librentza ba, denboraoek ez dira ez direla osoanak, ez, eta bueno, aseraina udaletxea, ez, izantzen saiatu zena ba, irratia iztenez, hasera batean. Gero, e, beranduago e, goberna hori zibilaren gutun bat jaso genuen, mm. esan ez egaita hori ba, e, irratia ba, zela ez, eta ba hori itchimergenula o itchingo zigutela eta gero orain dela ba llavete bat edo o ya mete perdido beste gutu maha Esanez, ba haso genuen esan ez ba hori ba orego era ilegala zela eta ba itchimergenula irratia ez gero hontaz aparte bai e, uste dut, e, iazko azarroan izan zela, agertu ziren bi, bi pertsona, bai, e, telekomunikazioko bispektore, azaldu ziren, anirratian, ba, esan ez, hori, ez, gure, gure, ba, ilegal moduan, ez, geundelaan, eta, bueno, ba, e, e, ardura egun baten bila, agertu ziren, eta, bueno, garen, ez zegoen ardura dunik, ez, eta, esan zikuten, ba, bueno, ba, hortik aurrera, ja, Ba, Ose, arrazuak izango genituela, ez? A, e, e, ba, zalduko zirela erratia iztea, ja, ez? ja beraia ja, an, e, ikusi zuten, nola, nola genun dena, eta hori. Eta, bueno, gero hortaz aparte ere, izan ditugu, ba, ez dakit, hori, errati librein historia behalatu egin da pixkatez. Huken e, ditugu, ba... Pff, Bueno, asko ditugu eta e, legalizazio roio rollo hau izaiteko, ez ta bueno, ba, asko edukita gero eta rolloari ba vuelta asko eman ondoren, ba ere hori ba, legalizazio edo bueno, hortan sartzea, ez? Eta bueno, ora einda hor gabiltza. Ordun zuen asmoa irratia E, legalitzatzea legalizatzea da. Ba, bueno, ez da igual eratzea asosazio, bueno, holako zerbait asosazio kultural bat o oh, izenean isemean bueno, ba lege lege proiektua ba gertatu dana da parlamentua honen dela sinbat. Bilabete dola. Estaba estaba baedat, hatzekoa esta san asuntua, bueno. Hori, Legalizatzezian irratiak edo, ez, eta, bueno, azkenean kale egin ziduten, kaizkia eta esan asuntoa, eta, bueno, bo, horren beti bezala gabiltza, ber, situazio berdinen. Bestela zuek jarraitzen da emititzen, ez da? Bai, bai, bai. Horren, ba. egunero, emititzen dugu, bueno, e, aztelenetik, e, larun bat, era. bueno, ostiralian egiten dugu saio berezi bat, ez, eta azteko bat aukeratzen da, aztero gait ez bat, ez, eta amai ba, horri egiten ba, da ostiralean saio berezi bat ordu beteko saio berezi bat bai e, bestalde irratia ez da errenterian bakarrik entzuten ezta ezta ba ez bueno entzuten da horretan ba, e, pasaian pero ez, bueno lesko kaskar entzuten da horretan bertan ere baina hori da diru arazoak gutxora. Era bueno, emisio, bueno, emisora eta hori hobeto garke genuke. Bueno, Bakarrekan ehorra e ehoran tambosorio, ez dakigola gehi o, osea dirua sartu edo ez hartu asuntuan, handekan zintzeli bai gabe. Sela <laughs> kezatena mesela. Bai, eta zuen programazioa nolako da da? Astelenetik larun batera eta zenbat ordu izaten dira? Ba, ff, izaten da na... Normalki astena, bueno, egun egun guztietan ez daude ez dira, ez da ordutegi berdinak, ez. ez? Uh -huh. Eh, adibidez, ba, Astrenian uzte honela eh Beatfitatik aurrera horrela, bueno, egiten ditugu ba, albisteak ebai, hiru egun Astelenetan, astea azkenetan, taustiraletan. Ta albisteak izaten dira 10 ez? Bai, 10etatik 13:00etar amar dita, amarretatik amar eta bero, bueno, bagun batzuetan hoten dira eh iransaioak bai algistea binolen eta bai eta bero, Ezatenan normalki bai igual 9:00tik 10eta, batzuetan 800 eta gero algisteak eta gero ja ba 10etatik 12ta ama ba saio ezberniako Gainera, bueno, nahiko ezaguna da irrati hori errantenean ikustet, ez da, jendeak entzuten du? Bai, nahiko, ez dakit, errikoak nahiko ondo ezaguntzen gaituzte, ez que ja, lehen esan urte dira ezta, pff, ez da, erre es esatea ez bineo, lemora esentea. De bueno, horrein, no ikudel, etxeak atera dugu, este, bueno, de taller municipala edo delako asunto hori, enlako, Bai, hori. Bae, baina, ah, bai. nahiko kurioso da, zati irrati municipala, eba, ez da, bueno, da guztiz legala, ez da hori beti gotatzen digute erroi hori illegaltasunaren raioa eta beraiek ere ez omen dute licentzia hori guzti dut, eta bueno, zer bai, roi horren bat. Betiko ez, beti, beraiek beti izango dute erresiago ez? Ba. Baina, gubino, zer bai Eta jendeak irratiarekiko ze jarrera du, da, ondo hartzen du irratia, ezta? Bai, normalki, bai, erriko jendea, bueno, eske gainera irekia haude, ez, erriko jendeari, osea... F... Nena, esan duan bezala, ba, f... saio bereziak egiten ditugu eta saioetan, ba, edo zen gai, ez, ikuitzen da hor, ba... Ba, duenetik onko da, horretan, klase guztetako jendea dago, eta, ba. bueno, ustu-gustu ustu irako, erabai... Alkateren atxetik handi joaztenak ere izango dira, bueno, seguro gode labai... Ja, bueno, ger jarraituko dugu geresa Golkarizkatarekin eta orain MDCren beste kanta bat entzungo dugu. Zalde, emisio, azgain, zintzilik irratian, uste dut antolatu ezuela zenbait gauz. Ez eta pixkaak kontatuko diguzue horain artez egin duzuen eta zer antolatu? Bueno, ba, bueno, aher, ba, irratian txuten dutena jakengo dute hola, ez dakit bueno, bakizu folloiak daude nian, ta, la... dugu, ta, ba, eta... Herri konfliktua dugu eta... <laughs> eta, bueno, ba, orduan nahiko odintzea ondia esaten dugu, bortz... E, saiatzen gea hori ba bueno ba movida guztiak kobretzen edo bueno denak bai saiatzen gea batez ere ba kalea irratia kalea ateratzen ez hordua ba estaki ba instiloak egoten diania ba irratia ma, ma saiowereziak egiten ditu eta jendeak irratira deitzen du eta ez da gitez gero aparte rei bai ba pff, Konektibo asko pasaira irratitik, ez, bai, ez dakiten, bakun genetaldeak, e, antibilitanistak, gero gestorekoekin ere, ba, saioak egiten ditu. Rokabilia, heavy-ak, bunka, <laughs> nire tatik, onda, Eta hori. Bueno, Urteraren martxan, bueno, errera delamantxako martxan horagolten geha, saiatzen gea emetitzen barruan daudenentzako entzako, eta alakoagoza, bueno, ba, saia dela, eta ez dara irizten, baina, bueno. Ba, nortu da. Ba, batzutan nintzun izan dute bai. Ta, bueno, zori, handik honea, zuzenean emate bueno, gertatzen diren gauzak. Ibiltzen gehar gatzarro, txisme batekin. Eh. Bai, beste zan, denbora gutxi falta da lasaioa bukatzeko, orduan ba. zerbait gaiosan egin ba, orain zan. Ba, jendea animatu de hila konzertura joaten. Ba, ba, hori, ba... Ori, Euskal, Herriko, Euskal Herrian ba, egingo duten kontzertu bakarra dela eta pentsatzen dugu baina Arrazoia ba, Noikov ona dela, es ba e, kontzertura joateko eta hori. Ta, ta naiz taigana izana ba, semeorongo dela kontzertua. Bai, talde interesgarriak ba. joko dute eta esan dezuen bezala Arrazoia ba, ona dela la, es kontzertu horretara ba. musikaz gain. Olen. ba besterik gabe ea jende asko joeten dan eta bueno, hemendik animatzen dugu jende guztia ba bertara eh joan dadin. Ba, zurekin ez dakit beste bat arte eta ondo segi. Vale, vale, vale. eskeragaz